b ุ๊ก <Book> 2สิ17รอบบ้าน im Haus im Haus บ้านของเราอยู่ที่นี่ hier ist unser Haus Hier ist unser Haus. Langkae, ja, oben ist das Dach. Oben ist das Dach. h o n g Taedin, ja, unten ist der Keller. Unten ist der Keller. Mi Suan, ja, hinter dem Haus ist ein Garten. Hinter dem Haus ist ein Garten. Vor dem Haus ist keine Straße. Vor dem Haus ist keine Straße. Neben dem Haus sind Bäume. Neben dem Haus sind Bäume. อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ h i e r ist m e i n e wohnung hier ist meine wohnung ห้องัและห้องนค้ัและห้องนอยู่ที่นี่ hier ist die küche und das และห้องนอนอยู่ที่นี่ท d ่นี่คห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. ประตูบ้านปิด Die Haustür ist geschlossen. Die Haustür ist geschlossen. แต่หน้าต่างเปิด Aber die Fenster sind offen. Aber die Fenster sind offen. วันนี้อากาศร้อน Es ist heiß heute. Es ist heiß heute. Wir gehen in das Wohnzimmer. Wir gehen in das Wohnzimmer. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Computer k o n Dichen dort. Dort steht mein Computer. Dort steht mein Computer. Stereo von Dichen ist dort. Dort steht meine Stereoanlage. Dort steht meine Stereoanlage. Das e e r r f e h e r ist ganz neu. Der Fernseher ist ganz neu.